اولید ایدارتو متعبیر اقراص کردی اقراص کردی اقراص کردی اقراص کردی اما تر اقراص کردی اما تقات دنو لیان فسکم انفیر سچ لیگے دخل زعن بطا امخگی سخیر متجدو بہند اللہ وفر حدیس رون میں وفر عبدا رنجزن نبیرخی وعظم آجران لیمی کتاوات چه سند زعن دخدیخ دربار کی با غوی نیچدیر آنا بایو دیر اجون و داغین وما تقدیمو لیم کسکم من خیر سر خیر چی محکلی دیر از آن بقا تجیدو میند اللہی و حیران ادخدیخ را دیر بیتر امید خدیب داغی چند و زر چند دکی و آدم آجر و دیر پس آوان که و استغفرالله همیشه دخدینا بخن اوار ما, ما فی غاره قد جاء سرت لك عيد ان الله هو الوهيم ليشكه به بخوت الله الله مصرنا ورحمته وكيتو سر انسان او با الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي الا رسولين قال لك في مين او صاحب الرحمن الرحيم سورت چم شروع کوله دې نوم دي سوره المتصعد شریف کې وې سورت دې چې نازل شوې ده سردار چټه پاک پیغمبر کوم مسکینی پینځه اتو نازل شوې قران بسم الله الذي خلق هغه بیان باراسته راشي نو څه زمانہ واشه باندې ده حضور بارته له پادیشاو کې واهبله شروع شي ان ملائکه يريدتكم ملائکه وتعاونوا على اصمانه و دسمكه فنمانسكي و قرسي و فعاله ناس نحضور الپاق نزده و يرهده اكد اصمانه و دسمكه فنمانسكي و قرسي و ملائكب مراني تهوني و الاناس كورت راغب ايكا فرتو المعبواني کنبل و ارخي اعجينا فستا يسوه يتون اخوين اه دل كله او داتينا فست فكم و رتوشد تبليغ و دعوت شورو محق الى دعوت نو شورو یا ایوال <سؤال> مبتصر یا پا کم زان پتغون کیا دا دا محبت و دا شفاقت دا پاواوا لکه سریچاتو یا دا پراک خصادر خاوم بی نخده ورسر دمینی و دا شفاقت پا لی جوائی یا کم بلکی زان پتغون کی دا دا دا ملاس دی وخن دی قم تا یارشا پاسا دعوت و دا تدریب پس انخلا کی پاسا فا اندیر کافرانو یا بدوز حنا معاليد عامه توضيفه پراستو فاطمه رانبار کو یرهونکی میو زيره ورونکی میو او وکي چوکي عام طرف راو ویته ويا فر انتظار هغه يره تويت د شفقات او د محمد سره لکه سره چې بچي خپل يره ما کنه بچي د بلاله د تیمور او د اول شادر کې او کوم نزديكي کوبه دي سو دي مې انتظار هغه د شفقات سره یا یا ملتاسب یکم بلکی پټ مونږ یا دا ټول پاسه تیار شوه باندې او یار ماشاله د خپل مخالفته او د پراستو او عوام ورته کا پکب ده خپل خدای می بیان چې دی دا زمان خدای له چې آسمان او زمکه پیدا کړې دا بسيطه دنا او کائنات موتیابه د فطرت د پصره چری معنا او دا هغه وخت په اوره معنا کومه نه را شریعت صفای و فایده الطور لازم لای ایمان باجین ایمان جامع بی ضروره په کلی دي جامع سرینا بی ضروره په په بدن نه دی سره جنابت یا هر څلانه وخت نه امه ته نه ګره په کلی دی کبا بلا مجبوره نه کین وصایا و تقوې جامع صاف ستراوا یاوا جمسیاب اخلاقو تمووی اخلاق پاک لاؤو ورزا فا جو ده پلیتون زان سا تا پلیتی بود پرستی تموی پلیتی بدعملو تموی پلیتی خراب و مجلسو تموی ورزا فا جو ده گندو سیزونا ده بود پرستینا آو پلیتون زان سا والمزدينش بزوخو مدنزدينشوه فو دا دا دا عمر دا ابقاوه شسنگاوسا قورب محفووزين و دا قشان زان محفووز صادا اكا يو ساوه ساوه ساوه ساوه دا قشان خي وارد دا دا خالبان زان محفووز صادا واروز زفعجو فليتا اينا زان صادا ولا طنم تستاكسر چا سر احسان مكا ولا ديرو چه چاله سشی ورکی لس روپیه ورکی چه مالا بسان دشنلو بیره یاده ده پواده که ما دل پین اندرواشو ده ده ما پواده که ما پینزه گفتی ده مقروب کار ده او دلوی اخلاق و نخلاق یونبیکی و سیابا که مطحر ده اخلاق و بیاشه دیم که ده اکی دو بیاشه آدرین معاملات و بیاشه معاملات خساده چا سر احسان د دیر پنیعمت کا وجهه الله و مال به رافی لاخ صد اراده رو اکثر خلقت د یوب الله چې بدلني ادي وو تو دې په حاضر کې پیاوسته مرصو موږ دا نه اعتراض ست د لیکونو سوال دې عامه ولا ترن احسان مکه واپس نه چا سراح صاحب مکه واستاکسر ادي رو پنیته د خدای دا لپاره صبر کاوه بلاره د دین کې تاسو په تکلیف رسې خلک به پورې پورې ګڼي کې څوک به در پورې ټوکي کې څوک به څه کوي څوک به څه کوي والرم بیکا فاسبرد د خدای درعذاب د خدای د خوشحاله او د خدای د خطم په تعدیداره کې صبر کاوه زګ پیغمبران هم وی کار او طالبان دې چې چا تل وی کار او الین صبر باندې فایدا نو خیره پن ناپور پکښامت byteArray پر تکي چې کاغرانو یارو دغه فایدا خیره پن ناپور پاوختي چې پکواله شي پښپېلې نه پښپېلې ته نه حلوي خلاص دوله دا په یو سوري سیسټم نو پر سوري ته خیره پن ناپور پاوختي چې پکواله شي پښپېلې که غشپېلې ته نه وردلته څنګه ننجا ملیکی نبودلی مدادی آلات انتریبه فزالی که یا مناصیر دقا بے سخت روستا علال کافرین غیر ویسیر بے پا کافران دا اسانے والا ندا اصلا بسخت روستا و دا کافران دا بار بے بیاندازوی سختا مومنانو تا خوب خودے غا سختی ختم کی اسباب خوشاله پیدا کی و کافران تا فذلک یوم یذنیه مناصر دار بسختار دار علل تاجرین غیر یسین بے کافرانو بعد ازانی دک نظر خدای هو اكيد مشهره کیو عام فتو مند مکم کرمکیو کافیل وی دین دی نورنم مدارو مکم جیداد او طائف کی ماون مدت ازاحت زامونی <متحدث> خوئی شوئی شرکویا او قابل موزن <متحدث> من داس <متحدث> لیه ادی یوزن مویدره کسی پیغمبر علیہ السلام دا ورزم حدیثو ہے پاک که نسیت کری چه گو را او داکار مکاو دا خلق کی تفریق مدیدہ کوا خلق دا مور پلار دا تاریخون اما آو دا تا سنور کوری پاک پل آرخیدہ کی جیسا نسیتو اگر چپو شده خبر اخلاص اکنے ہوئے ہیں بس دے ہوئے ہیں بس دے ہوئے ہیں حضور پاکتا حامیم آیتون والاستر حامیم تنظیر اکدام اللہ غافر الزمن <سؤال> وقابل <سؤال> توبی شبیر اقاض لا اللہ الا اللہ علیہ مسیح آیو ترکی بلدہ عزیج حامیم فسیلتی حامیم من الرحمن الرحیم كتاب انتصلت آیات و قرام عدمیت لقومی شیدوی دو ورطاقیخو دو هن انذرد هن تولو بکنانذرد کم مثل <سؤال> سایق و تیادم و سنوند پا معناخ پیدا کتاسو دو نمان لنو دا یهود و دا سنوند و دا آد پشان خلاک و را ماند شیداری پا حضور پا قلیل آد که خدوبار راوان شید بیت خلاک راوان شیدی ویسی وی ویسید و حیراکلو خلق وي شاعر لي ما أخشي إنه لي أخشير ننك خلق وي كهان ده الكهانة ننك عليه لحلاوة إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة إن وفوقه مصبر وتحته مغذف ويديه بعد ذيكي خلقه بوالي أو ديه كلامك يوترط الزبيوة برای میوه دار و لانی چینا دار نا تخبلم پسیر بلیو خلق امتی متاثیر شو ابو جان خبر شو زیتا دام مالدار سر نیو دو پسی خو بی خلق رو ها آنگر ابو جان بی هیر زورزم و غسط و میر پسی چلا خبر شیم چی تارا داما که خلق چنده که غریب شوی میسنگا پاکار شو بی. بی دا وزور نیم واجه تا غل او ابو بکر لذیث پیسے میسه اتوارس هغه وینا د داری پیسه ته حاجه زه ته څنګه ته لې هغه یې تاس وې د علی ونی د خبرې ته لې ونی مې نه اډی جنا موینه لې ونه ونی به خدع شیر ایدا کمال نک ته سوي د روزن دته په عمر نو ایس قسمه ده اونشو به اخیر بوین آخیر سبه او یارتا نو ده داسه دام اخدا که یرا سبه اونو مخیه داسه ده دا بوویو چه سیر ده نزا که سیرم حلق بانی اصار که یودام تزولی اصار او بالی سیرونه خود خواهون جدا که نو داده کلام امرور دارور نجدا که تکه چه سری مسلمان شنو تاثرسه که خدای نو داده خبر و تشاره که یه چاره په ما دولت او د ځامن او رئیس شې اشراق <تصفيق> په دا کې دا خبره کې خبرې دیمه کپره د سابجو دغه په نور عرب ريحانه قريش وي د قريش ول او دوي زه وحيد بن الوحيد دي دغه لا رياضي عمان دا زم ما پلان په عرب کې ياتو زم ياتو نه خو نه من خلقته وحيد ما کړيده کا چاتا مازان لا پیدا کردی دی ریز وحید اندی مازان پیدا کردی دی چی دنیا تراتا نا مالو ور سرن دولتو دا باغونو و جعلت لگو مالا په و دنیا کی مفراحا مالو ور کردی و مکہ کی جیداد و او پتائف کی باغونو و بلین شروع او زامن مورکری چی دا دفا دربار کنا سیدو تم خامخ وَمَحَتُ لَهُمُّو تَمْحِيدًا او دیر سامان د خوش آلیم ورطا فرا خکرن هم سباب دا خوش آلیم ورطا نورم فرا خکرن نو دیبازو تفاثیرو که دیر آمدن خی دمرا عصاب بده دو کال که آمدن, آمدن تجارت یو تفسیر کلی که کی یو کروڑا شرفه ده ده ده کال تجارت نه د مزمکويې او ګورونو او باغونو کې تجارت یو پروته کاله اماده مخده وي ځرمي ماپل دا اچھا تا ما دې ځان پېدا کړو د سړی سوق نو اور سره سشي او په دنیا کې چرته راځو واجعلت لهو ما لم موجودا او خورو ما دې دلور او بلین شروع زامن مورکریلی چی ناستی دیتا دربار کی و محطا کشاریلی چی سکتا زامن ناستی چاپیر و محطلو تمہیدا او ارخص بس آمان مورتا دا فراقیتا ارکیت سم ایتم و انعزیدا او دا دین پس ملادا امید کی دیچنور بمورتا و ازافتا و دین پس والا ازافتا و انا کلا داسن دین پس ای حرور ختمیدار ختمیدار سی ختمیدار ناغ کافر پاتشونی خاندار انہو کانلی آیاتنا حنیدہ دی زموند آیتی نو سر پزدکیو ساوری قروس او دا دی بدا قیامت پر زوخی جو میلچت زید ساوری او ارد پا دوزخ کی داسک آخران باغی تقنیجی <تصفيق> خیزی دا علو یا خرزی پا مسعوده په اوسو سعادت عجبه د اوخي جه مصعود ته يه بلنده ته يه بلن, بلن غرقه انمو سکر او قدر به او ته تجويز پیش کړ ابوجاهر ته یخر چته د دنه معنی مده کلام تبصر دا سه سوچ وارس وزین کنيو ته تجديش تا ويزه وي خل خو ته بداله او لکه دی ونی خوسره پی دی دی درت سنگ دا پیوانه فکر دثی قرط وقر بیو تجوید قر فکر کیه فقط دغری مرگی دثین دا تجوید پیش کتر لکه سمه کوته نکه فقط چونکی تجوید یوه خطا نه غلط ته خدای تعبدلا خی و دغیر تغییر پسټو الفاظ دی دی سنگه تجویزی پزین کرامس سنگه تجویزی پیشک سمماندر بیدا سو قتل بل جهان کن سمم آباسا و بسا تندیر بودکو ترشرویش سمم عددر و استقبا بی شئک و تکبر اختیار کن نسیحوی تخال انها در ایلیلی سحرم یقصر دا کلام ندر مگر سحر دیچی نخل کی دا دا پخوانو خبر قسیری په سېری انداز کې دا پېشته دي دا څنګه چې په قرآن شریف کې نه نه په فرمان ربانا خبرې څرګنده د اسلوب او د اعداد د الفاظ بیان سره نه نو خدايه وایي کله هر کزب د اسوسیات تک کم نه وير افس ان ان کان لایاتنا حدیدا دې زمونده ایتونو صرف ضد کړي سوالی کو سعودا دیو خیجو مرانچت غرطا پا دنزخ کی انہو فکر و قدر دسوچو تودائیو تجویز پیش کرو فاکو تیلا کیا فقدر دی دی منشی سپیرو دی شی سنگت تجویز پیش کرو سمکو تینا کیا فقدر لکی رسا دی دی خبر خلق کیتو ورددل سپیرو دا خبر سوک کرو سپیرو وی دی سنگا تجویزی پیشکا نو سمنا در گولی ابو جہن دو غجر گیتا سمنا عباسا و عباسا تندیع بودکو ساری چیو سست تبت گول لعبخم ورسا عدا سموان کی نو خداد دا غطول شکل ام ذکر کرو تندیع بودکو و عباسا رو مخی ترش ترش کر سمنا عقبار و استقبار شیک رو تکبر پانداز کیوئے فقال انحادا اللہ سنم یوسا دا کلام نه دی مگر یو سحر د چنا خلق دی دا په خوانه این په دا الا قول بشری مدد دا ما جره انسان به انسان پیدا هغره سخر دی او دی سحر دی او سحر دی په دی کلام کینو خلق کو باندې اثر ک سده و ی سوسی سحب داسنه دز دزت و اسو په ما دا کما سخر ته خبره لا تبقی ولا تظر مصر جمدی پاتی کل آنبار سوک پریبی دا دوزخ لاحق دا بارنا با یولو آلیسی آنبی سوک پریبی دا دوزخ کی جمدی لوو عطل للمشاق روانوون کی دا چهرو دا کی دا بشرو دا، روانوون کی بشرو دا د شکل انسان دی عليه 19 فاعلون للملائكه مشران مقرب دي خو په زمينه او د انو له مشران عابدون للمشرجو ملائكه چې دي دا وره د يو سړي ويره خدای له مخافه له زکووله ځله لاړي ته وي ولاس نييشه مون نه پدې دغه سړي وي له خدای له زريا هذا يوم لاكيت قد تقول <سؤال> بني ادمه في ريانا من زياد هذا مين لا استع عدد جي په خوانو کتابونه کې ذکر نورلس بنیاديا قائدو دې انسان چې کوم د تعلق لري او امان و سلام الله و سلام خليق مانه عالم خادس مانه چې دا مخکنو بیران بران مانه کتابونه مانه الملائکه مانه قیامت مانه جنت مانه دوزخ مانه په ساده کلام معنی دا نه دا بنیاد دی چې دی کلمه شهادت په رسو کو زکات ورکړ او حج کو نور دي دی پنځه سيزونه بنیاد دی معنا دی اپ سورته تکریم چې ذکر بیا یا نبی راجا کر مؤمنات علی الله یبائنک علی الله شرک بالله شی او لا است مزنا نو کعلان کو زنا نو ریبط نو اوپا دا بیغمبر دا خبرانا مخالفت نکول و اللس دا عملی دی پینزل اکولو نظام بچکول او من خواهق قائد دی و دا محس نوللس لنی دا اسلام بنیادی ارکام دا یوی اوپا ایواز که خدای یوی امریکن اپا ازداد نوللس ملیکی دا دا لا الہ الا اللہ کلمی حروف نوللس او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم حرفونم نوللس نور لثاته عادت خدا د دې ټول <سؤال> صورتونو خلاصره ده هر صورت په کوم تو د حساب شوی ده د دې عادت نور لثره نور نور لستلم د نور ملائکې خدا فراده د ده ما ته دې په ژوندونو نور لسی د سر مادله نور لسنه په هغه یوم الیکره دا دوزخ ملایکی چې پر دې سره پیدا کړی دی خان دینه الله ها ملایکۃ النظالون سخت ملایکه همدا نه کوي سره جواب کوي دا دوزخیان به چغی او چغی چېږي به وي چېږي کاله پس باره ملایکه ورته و یا رمشره انکم ماقسون پس باید یم یوه مدار کار پس ورته مالیحات <سؤال> ستاشر پاقی نور لس نور لس سوگ دیده. و ما جانناس خابتنا را ملائکا. ما ده دوزخم شران ملائکی مو خدر کنید. ده ده سوگ نور لس پایا و لا صراح خلاص یو ملائکی تا خد ده تول انسانان او د پیغیان اونا زیادتی. چی ده تول لازمکی. پایاو وزر کریم چه تک. اواز دنیا وزر. جوادی جبرئیل <سؤال> السلام علیه و علیه مخلوق نشته بزور پاک پر زجلہ خپل شکر کی دنه او هر ډول قدرت علیه ده یا بابا یو زل میتی لا وزر پرې کړو ټول اسمان پماش ای په ما نه پټره دي داسې دنیا کې د لوی الله سي قدرت روانه تعلیل کړو هميشه باندې څان پښې د چې دومره ملایکه په مقابله باندې مقاملہ وکړي او موږ جننا صر الله <سؤال> الا ولاه اکبر معنی پیدا کړې ځان مشران د دور زخمه ګر ملایکه او موږ جننا عند تهم الله تتن من کفرو د دې د اشمیره ما سبب دې امتحان ګرځول دې د نکاح حرام نه پاه حرام دېږي چې موږ یې سینو وليتعاقلوا الذين كفروا بالكتاب وليستخفوا من الذين يقرؤون الكتاب او الذين يقرؤون ويقين بذات شيء كذلك الكتاب الذي كما غامين لا يرد ويستعد الذين امنوا ادم سلمانان الايمان نور ذات شيء فيلشين ديورتوجه دتقلام فراش دي بارما يقين نورون ياش ولارقام الذين الكتاب بل المؤمنون او شكلك لا بيان ذاتك چه شدنو کی اهل کتاب تده او مسلمان ولی اقول الوزین فی قلوب اهم او انجام بیدی چه او بووووی آخنک چه پزرنو کی مرس ده لنفاع ولکا حنو کافران کافران او منافقان بوووی مادا اراد اللہ بی حادا وصلا خده قدی مثالنو کی سم اخصد ده چه منتوینو لس ملیکی دابا دیو دق غی مخصد ده ای چه تازو کوویوووی ان لا ھیک یوجید اللہ وان یشا فضیل تاریخ خره گمراہی چیو بس وسو گے گمراکو نہ کرے فدہ پاک سو ور گمراکو نہ گمراہی ھالو ددین انکار کین گمراسی پہ و من یشا ھو ہدایت دکریہ اچات اصلہ په خش مسلمان چنا خبر وری یکل نور دیارشی مدار ہدایت نصیب شی اکہفر چنا امور و انکار دیات یوبوته لا غد بفرضيات شيرك مراني وما هي عالم جنود ربك إلا هو دخده لحكري نده معلم إما كرخده يعني نور اللحكري بي دخده خدا غيش ميرك ده معلمي وما يعلم عالم جنود ربك نده معلم لحكري دربستا بلچاة على أولا وما هي إلا ذكرى ندلا بیان مگر نصیحت د ټول جهان لپاره صلی الله علیه وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما انا نقیبی و ما صالحی اجمعین د دې وروستو کې حضورې پاکه بیان او چې پاتې انتظار شو وروکا قوم د عذاب او د خلد مخالفت نو يا بې دې او اخر بیان ته اشاره وکړه چې حضور پاک کلامه ورده نوېده په سنېر ده به په پورتي وړيګه زبر تاسو اور یو سخرت بلوا چې نور لاس ملایکی دغه مشانه وي خو دې اوس وایي چې قیامت بیان دي او قیامت اور ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل از عدبع والصبح در اصفر حن آن احدا القبر نزیرا للبشر هرگز دا سنة دا دا دی چی سوئی چی خیامت نشتا یا نور لس ملیکیو سرم مقابل کونشو دا بستاسو خبر نوی والقمر قسم می دی او قسم می دی پشپچ وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ وَقَزَمَ بِصَبَاحِ رُوحَانِ دُرِيسُ زُنُبَ مَهَنِ خُدَايَ قَسَمُ وَفَا إِذْ زَمَانَ بِصُبْحُمِ قَسَمِي زَمَانَ پَتُورَش بِقَسَمِي وَزَمَانَ پَسْكِنَ نَا نَصَبَ قَسَمِي إِنَّهَا لَيَحْدَلُ كُبَرٌ فَيَأْتِي يَوْمُ رَبِّكَ وَعَاقِبَهُ نَذِيًا لِلْبَشَرِ يَرُلُ بَيْنَ سَانَانَ نَبَارَ ناما سواق مقدت با ما شده دیدریس زنبان دیسنگا قسم کل دا دخده پا قسمون حقیقت کې داوی دلیلی دس بومی حالاتو تو گوره اول نشدی یو کم درشم درشم از شفاکی میا شروکش نو بین نره سرگندش بی رورو غتی گی سرلسم بانی روغش بی رورو پا مزم از کمی گی بی ختمش بی رورو پا مزم از کمی گی بی ختمش نوی تاسو ده سپومه ده خالاتو تاو گورا نیش نشتشی بے غٹی کی بے زوال پذیرش دکشان ټول جیحانم دے دانو بے رو رو شو ده زوانے زمانے آلم رالا بے برور دا ختمی چی دانانگی داشپا ورس دا دا قیامت علاما داشپا چی راشی ٹھول تور تم ټول ٹھول خلق راسم لگ او دی کی دکشان با قیامت راشی او ٹھول خلق براسم لگ لا کداس پتی سوک من کول نشی یو تاخت نشته په جهان کې چې شپې منک یاد ده حقلو وخت را راوست کی یاد ده شپې سره مخابله و چې دغه شې قیامت ته ابراش نبی صد مخابله کول شي نه سوچت چې منش ټول خلق براستم لای را سبا سما باور وتی را ختل او دین سان پشان د مړی دا, دا حواس باندې طاقت نه تاخه کی زیراه له نور مثال دی مردار خار شی به را جنبش هغه مرتاکه تی نه غراه نو د شپې او د ورځې د انظام پختله د قیامت او د محشر یوه دی نه خط زه تل کی ما ته طالب بیت تل یو سره دی وې چې قیامت د مثال شتا ما وی دار زانه د شپې او د ورځې په وګ ناراس په ورځ د قیامت تمونه ده چې خدای پاک یې راخیږي توره اس پر او خي دي خلک را سمځي یو تاخشت چې داس کومه نه کیه هغه او سبا دي ټول خلک را به دار شي دقه شان بقامت لا ټول خلک را سم دنیا به تور تمشي هرشي به ختم شي دغه خدای سبا بعضه ما را ورته کیو ما خدای له دري وانه داسې سيزنونه باندې خسنفري چې د خپل داوي د پاره د لنکی ویداس پومهدا خط ميدل بيت از اكيدل او دامياش كتاب سينه خلاف پسومه کي مركه په دظائرن خلاف نه پسومه اور طيانك نو پسومه کلا تاسينا د بيدا خیالات چريچ حيات نشتا هرګز تاسينا دلک را بيچو وان قما قسمي لي پسومه قیمت د قیامت تسبوت دبا والليل اذا اضر اشبش تعارص تیاری شی او بیشاکی وصولی او باچی رو خانشی قسمی دی پده انها لئی احدا الكبار دی یولیت بلا دا یولی واقعا دا کبرا لوی واقعی تو اینو کبار دا ای جمع دا پلوی واقعاتو کدا یولی واقعا نزیر اللی البشر دا دراوی دا یرد دا پار دا انسانیت انسانیت دا پارا دا یر یو بیا واقعا لمن شاہ من کم این یتقدم او یتاخر اگر چاہ دا پارا کبان دیکی دلغواری پا عمل کے اوپر رستو کی دلغواری داغی دا پارا یو درولی درا... نو کسو پا عمل کی مخی شکو خوشالی شا اکسو عمل کی رستو شداغ دا پارا حلاکر نو یر دا تول دا پارا لمن شاہ دوست چاپا خدا من کم بتاسو کی این تقدم قوام نشی پنی په عمالنو کی کش قدمیو کی او یا تاخر یا استوائیو کی کلو نفس بما کسبت رہینا هر نفس با پا خپل عمل کی بندیوانی پا دوزخ کی تخپل عملنو متابق با پا دوزخ کی بندی و کلو نفس بما کسبت هر نفس با خپل عملنو رہینا دی با بندی پا دوزخ کی محبوظ بای پا دوزخ کی اَللّٰہ حَاوَ الیَمین بَغَیر دَخِتَ دا رَحْمَٰنَ دَائَ وَعَلَا بَضِی اَلِیخَ وَالذُخْتَ وَنَزِ اَوْ کَلَاسِنُ زُرْبَتَ اَذِی بَن دیوان کی بنا خِتَرَفَ عَلَ رَجَنَت خَلَقَ رَے پی جنّات دیو بَجَنَتوں کی اَتَصَارُو نجیب تَپُسُنَ کَیلا دُزَخ وَالَونا اَچِکَن مَن دی پَزَخ کی الینَ وَتَپُس او او خلق خو په دنیا کې نظامون دلته تلیفونو باې تخبر کې او په تلیژن ک او د می اوس داسې تلیفونو ن راله سره ششلهیدلی ته خبریم کې او ې خاندي به و مسه د به تپوس کې د د زخنییان مااصله ک کوم دیڅ یاتصادون مجرینې دا د جنتله د خطر دیو تا پوس کی د مجرمانهونه ما صلاح کئم چې سهار سشیا واسطه دو وخت اریت اخ کی جې وی شرمئ د زورنه فارم باد تا پوس دی دو وخت سشیا دنیا کې په جرمونو کې مبتلو لم نکمن المسلین نوز نکاو نون دوند زاو لم نه کونو من ممسکیين ن چرته ممسکنن ل د پ دظام ک جو ف مسکی ونا نخواود ما خائین من بهګپله دوولي د د کوونکو سره دا پور چې ټو کې د دپونه یاد خلخوا به خبري دمر سره سره رو ونا کل دو م آم به ان کار کوو د خمت د نو دامون یانو بچاناته او دوزخته او جاناته او دوزخته خلک دوړې غواړي د غریب حق واري حقوق واري ورسه واري دې نه جاناته د دوزخه خبرې هغه دا کورسې میراته شه او سورې بکرسې او دا پسړي باندي شوی شهره چرته چې کورسې ته سو غرسې دلې په غر کې په ذلت ورږي دلته د دنیا دې درانه او د پیغمبر د دا تعلیم دنیا دې فرصت دنیا دی دران دنیا ده دنیا ده و خیقه غریب ده و دونه پول ده جهان ده روغ جن مکا کگان برگا برطورون تو گی ده لی پیغمبر با تا تلوی جن خی. دنیا ده جن پس یا جن را آنه ده اگه شکرد پکت خدا ده اگه زریعو گرده د دنیا دی خیر او د آخرت ذریه او درځي نو د دنیا دی به نعمت ده او څنګه دنیا او دنیا لا پار آخرت تیری نه به له یو اسلام حکومت نړۍ غوار چې د دین قانون ناشینو هغه د آخرت ته کاڼه اعلان دوم دنیا نه نه ها که صرف قرصه وانی ټاکي وانی فرغوزه وانی نړیښې نه عالم او لیډر دا فرق خداۓ پاشکل مخلوقات وجه قسم فقبل چاہتا دای اجازت نشته زکه چ په یوسی قسم خوردل مطلب دای چې کزه پته رو قسم مه معلومه ته دای شي zarar او raseit نو zarar او د خیر مال فخره نو بغیر دا دا با غیر دخلل ذات نه په بلچا قسم نشته او دا خدای قسم کوم مخلوق دا معنا نشته لکه خدای خدای چانه د خیر او د zarar سو مين لري مداغه قسم خې وخت کې دا د سيزونو په هډو ته اشاره کوي چې څومره د تعديشي د ده او د ستون په سپو... اړه روزل یا ګواکې د دا خپل دایره په څومره ګواړه د دې وجهنې د د قسم په نسبت زیات وو د استشهاد ویل پکې دی څومره ګواړه د دې خبره هغه څو را سپین سبا ګواړه چې قیامت راتلونکي دا دلالې د قیامت د راتلو دو دا قیمت پر از با دیبو ارتووی دا نیکان خلق یا دیو پا جنت کیا تسالونا للمجرمین دیبو تا پوسکی دا مجرمانونا ما صالککم فی سخر سشی را وسته دو زخطا. سخر دا دو زختنوی قالو دیبوی لونک من المسلین منچر مندزارو نمون یعنی منزم موت پر جار. ان لله و ان اليه راجعون پاکستان کي د لیدا د اورګوره سګون سکي او خلک ورپسې رواني خلک چې وړي خوینه په دې نه پیژني تا ورپسې رواني دا یان درې چې سګو د خدای نه یې ریګ یا غنه یې ریګ عامه جهان درو جن او والا او تاګه و بی بو ای لم ناکو من المسلین مونده من گزارونه مونده من چرپنو کره و لم ناکو نتیم المسکین چرپنه منسکین تم تطعام انتظام نو کره یعنی اختلم عبادت نده کره دو یو بالمسلمان ده حق لحاظم نده کره و کنانا خود مال خایدین من با گفل اگول دا گفل دونکو سر حجروں کی بنا گفل اگول ما لدین پورے ٹوخی کورے من با ٹوخی کولی دا ٹوخو قوم کو پورے وَقُنَّا نُقَذِّو بِيَوْمِ الدِّينِ من با انکار کاؤ دا خیامت دا روزن حتی آتانا اليقین تردے پورے چراغی منتا مرگا مرگا یعنی توبا ملوخے نبی توبی مریو ہما خودے ہوئے ہیں تمام ان طور سفار تو شات عین دې تاسو پیدا سفارش ته سفارش کوم اول خپل سفارش نشته د کافر لپاره په کده ټول سفارش کی فارس کا نومه پیدا نشي رسې تمامه هم نه تذکرت موربین ولدا کم مختان ده دې نصیحتنا مخرج دمرخه کلی بیان صاف سوترا امالا هم دیوالی عنیت تسکره دا دی نسیحتنا چه قرآن شریف دی معردین مخلی دیوالی همی قرآن نسیحت تغوگنو دی که انا هم بیج قرآن شریف پوری ملنیتی او تختیق که انا هم حرم مستانفره لکه خردی تختیدون من قصو فرد من قصوها وحشی که امنا هم لکا گی چی دی حمرم مستنفرا خرو دی وحشی پر من قصورا چیو تختی دزمارینا خر اسم قمقل شیده تا جهان تول و سارو وی وحشی خر دیر یریگی و دزمارینا خود دیر سخ یریگی قصورا زماری تم و یخکاری سدی تم بل دزماری آواسی او دی خرو تختی وی داس قمقل زنا ویدی خرو پشان چی دزمارینا تختی تا خوزین پاک عجیبت تشمیر ہے اقلی مطلب ہے چه خیمت پر خوزین پاک چیز سمرا دلائل جی کرکلی دی اقلی دی قرآن شریف تی صورت حجم کو لستنگو دلائل خوزین پاکلی دی خیمت خواقیقت کی یوزے کی جدا کی دو تا نخلی راگی وَطَرَ الْعَرْضَ حَامِيَتَنْ فَيْضَانْ زَنَّا عَلَيْهَ الْمَاحَ تَزَتْ وَرَبَتْ وَعَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ الْبَحِيدِ زمکی تو گوره دا اوچه باران بوشی بودی رازرغونی شی دیس مودازرغونی بی دا تخموکی بی پزمکه که خوارو مارشی دا نظام دا را یعوزه کی دل و ختمی دل چه سنگه تا بودو اول دی دا خش بے وخشو بے داششو بے احکول نسانشو بے بطا دقشانتکے تساریخ پلی اسکیتو بوئی دو تواب احکول خیامت کارش فما تنفهم شفاعت الشاقعین بیتبا فیدونا رسی سفارش دا سفارش کونگو فما لهم من التسکر دی موردین ولد دی احکول نسیحت ندی مخارل انا هم خمر و مستنفرا لکا دی خرد وحشی حررت من قصورا شی تختیب دلی دزمارینا بلی ریدو بلکه غاری هر یو کافر کل نمر امن هم هر یو سغیب دی کدا دا ما کی کافرانی آدائی ایو تاسا حقا منشرا شی وردی کلیشی دتا یو کتاب خورو هر یو وي په ما دل کتاب نازل شي وهغه د زماني مې او ماته ددا وي چې مولا بابا د دې پیغمبر امام نور او يلي په سي امام تنزل علينا كتاب نقرا كله سبحان ربي خلقته الله رسول او یو کتاب دی راه چې له یو من چي ده الک فرستاس ایمان د مختاله نه او نو خدای په چا ده امتحان خویر ته انبره در کړاله ګل دی اخلې در که منه خپه کنه منه نه وې راخه ته دا خدای دې کتاب بر علي ګل دنیا کې یو نظام نظامدار شسته چې یو سره یو زبر بادشاہ له حکم منم چې بادشاہ په ټول ځما کوسي طرح شي تمبره ټوډه شي زماده دې سپې خبره مانه دا چې په یو نظام کې شي وي او حاکم ته صد داوې نشي چې علي بدست خبره ما نه چې ته پختله ما له یا رما ته هر یو کتاب پختله راوړس نو دنیا یې بادشاہات ادا ستلې شي وي د یو حکیم دا شي وي نشي د بادشاہ نو بادشاہ ر هغه ته دغه ما له جدا کتاب ورولېګا ته ته دغه کتاب در علي ګل لای شي خو نه رايو کې خو ته وایې کوم درکو مې نه الوزنا كتاب ابو قلام اسو بيديم لقال المدينه كبرون هذا الا صح النبي خدای وی کذوب علی یو لکتابم و علی جمال الله سی وی بيدوی چدام سے خبر د رسید حق طلب د پاره خبر الغار دا پیغمبر معجزات په خپل کازی او ک او د توخو د زند او جنکی د دنیا ټول ملال پیش کی نه ویني کسری نیو دولیل ام اغلا بستی آکه سڑی زدی نو زد کیا غارہ خبرن انکا که ملیکی ورطودری که ورطودی اونگو نمانی نخده وائی بد مرید کل امره ان من ها بلکه غواری حر سڑی ده کافرانو انیو تاس و خم منشرا چه وردی کلیشی نتا کلو کی تا دونا کلو مانا دا چه پیزو وازیح تاریخ بانے پیگم صاف صاف بیانی خدا او یکللا دا کی دین شی دا زمانہ نظام و چې دې کتاب څه لکتاب را لېګم دې رحم برسلا علیه اور سره دې تقبل دې رحم بل لا يخافون الله دا بي چې دا وينو دې يري دې په آخرت ما ذکر او خدا او یکللا دا سننا انه تذکر دا پا شریف نسیت دې ناکافی دې هم نشا ذکر کسوک عبرت تی اخلی نوادیلی نور دلائل تاجت نشت وما ایس کرونا اللہ امیش آمنا خدا دین عبرت مغشتن دخده پرازاری خدا چچا تا ہدایت چا کیا و تا عبرت پرانی آ چچا تا ہدایت ننصیب یغیت عبرت د او خدا ظلم نکی علیہ عزباللہ دی پخپل ازانت دروازی نا ہدایت بندی کنو خدا امی توفیق بندی یارچی سوت طلب هدایت کی خوایغه دروازه گنای خدای وای ولذین جادوسینا لناهدینهم صراطا وان الله علمان محسنین سوچ چې زما د حق په تلاش کې طلب کوي پر احتياج او پر هدایت ته خدای دې ځکه نه کوي چې دې په خپل ځان ته دروازه باندې کړ او ما اسكون ایبرت مالی د دې ان یشا الله مگر کده کوته و اهل التقاه خدایا غزا ته چې د دنا یارا پکاروا و اهل المغفره خدایا غزا ته چې د مخنه مالک کله فرمان نه کی یارا دنا پکارو چې د اخلاصې دو درک نشتم او کسره ما فی ورد نو د مخنه مالک کوم دې هغه چا سره زړه وکي او صلی الله علی محمد